הושיעני למען חסדך, כי אין במוות זכרך, בשאול מי יודה לך. יגעתי באנחתי, אסחב וכל לילה מיתתי, בדמעתי ארסי אמסה. אששה מכעס עיני, אטקע בכל צוררי. סורו ממני כל פועלי אוון, כי שמע אדוני כל בחיי, שמע אדוני תחינתי, אדוני תפילתי ייקח, יבושו ויבהלו מאוד כל אויביי, ישובו יבושו רגע.